garren unitatea. A Iztegia bat. Kaixo? zer nahi duzu? Nolakoak nahi dituzu. Zenbat nahi dituzu? Besterik nahi duzu? Bi euro eta hirurogeita amaabost sentitimo.